Ангел-хранител Брат Д ни покани на братска вечеря. Създаде се една светла атмосфера и учителя подхвана темата за любовта. Същественото в живота е любовта. То е, което не се мени. И любовта е тази, която ще ви освободи от всичко, И най-големите противоречия, но с любов, са за предпочитане, отколкото всички други външни удобства, но без любов. Как познавате, че някой ви обича? Имате ли точна мярка? Кои са признаците? Някои искат много големи идеи, но те прокъсват мрежата. Не ви трябват големите сомове, а малките пастърви от 250 грама или от половин 1 килограм. Защо вие пастърва по-голямо от 1 килограм? Да даваш, това е любов. Да вземаш, това е обич. Противодействащата сила на любовта е користолюбието. Няма по-голяма служителка от любовта. Обаче, ако си помислиш, че искаш тя да ти слугува, а ти да бъдеш нейн господар, тогава ще си създадеш ад. Ако я ограничиш, тя ще те мачка. Ти се оплакваш, но тя като дойде, забравяш всичко. Дори забравяш да се оплакваш. И чак след като си замине, казваш, трябва да й кажа, без да те пита, тя ти дава това, от което имаш съществена нужда. При любовта, единият е на месечината, а другият на земята. Или единият е на слънцето, а другият на земята. Това е идеалната любов. Но то е символично казано. Дето живеят хората много наблизо, там е всичката мъчнотия. В духовния свят, като се обичат, се виждат, но явили се една малка пречка, те изчезват един за друг. Вие изобщо не се познавате, тъй като за да се опознаете, трябва и е да се обичате. Никога не сте видели образа на онзи, който ви обича. Никога никой не е видял Бога. Видели сте човешки и ангелски форми. То е друг въпрос. Вие желаете да ви обичат хората, но това, което искате от другите, правите го за другите. Любовта говори на разбран език. Една дума да ти каже и всичко е разбрано. Щом вземеш думата и, навсякъде вратите ти са отворени. А като изгубиш тази дума, всички врати се затръшват пред теб. Вие искате изключително любов. Или този, когато обичате, друг да не го обича. Закон е, че този, който обича само едного, има много слаба любов и силна любов има този, който обича всички. Като обичаш много души, имаш много притоци. Като обичаш едного, имаш само един потник. Вие мислите, че могат да ни вземат любовта, а нащо може да се вземе, това не е никаква любов. Има една любов на долините и една любов на планините. Когато снеговете се топят, всичката любов на планините слиза в долините. И когато водата се изпарява, всичката пара отива в планините. Умът е планина, а сърцето долина. Когато умът се проявява, сърцето го оценява, а когато сърцето се проявява, умът го оценява. Любовта винаги слиза, а обичта винаги се качва. Не могат двама души да се влюбят едновременно. Когато някой те люби и ти дава нещо, ти оценяваш любовта му, и го обичаш. Този, когато не обичаш, той е еднакъв степ. Не обичат някого, понеже той не обича никого. И така му се отплащат. Една американска студентка се влюбила в един свой колега. И като споделила любовта си, той и отказал. Ние не сме един за друг. Тя се разплакала, а той обяснил. И да плачеш, така е. Защото ще се създаваме нещастия. Напуснал университета и постъпил в друг, където се влюбил в дъщерята на ректора. Като споделил любовта си с нея, тя му отвърнала сонези същите думи. Ние не сме един за друг. Един брат каза Някога обичах един човек много, но понеже той не ми обръщаше внимание, най-сетне станах индиферентен. Какво бихте казали учителю за това? Аз наричам тази любов идолопоклонничество. Не се кланете на тази идея. Обективно изучавайте любовта. Тя е голяма школа. Един цар заминал за странство и оставил министрите си да управляват държавата. После като се върнал, обикалял своето царство като просек и като се възкачил отново на трона, управлявал с любов и отреждал на всички според заслугите им. По отношение на онзи живот горе, земният живот е като сън. Когато учителят люби учениците, те винаги учат. Когато учителят не ги обича, те не учат толкова неговия предмет. Една сестра по професия учителка се обади. Някои ученици са по естество лениви. Вие не сте ги обикнали още, щом виждате погрешките им всички, които се занимават с любовта, нищо не са изгубили. Като запалиш печката в своята стая, можеш ли да скриеш топлината? Когато обичате някой човек, в неговото царство вземете последно място и да ви е приятно, че то ви е отредено. Любовта е на степени. Любовта на Земята е една, горе на невидимия свят е друга. Любовта на Стария Завет се отличава от Любовта на Новия Завет. Има хора, които живеят още в Любовта на Стария Завет. Да изпълним волята Божия. Това е проява на любовта. Да работим за Царството Божие и Неговата правда. Това също е проява на любовта. А да работим за прослава на името Божие. Това е най-висшата проява на любовта. Някои сега са при изпълнение волята Божия. Други работят за въдворяване царството Божие, а трети да се прослави името Божие. Трябва да се създадат образи, които не покваряват. Всеки човек си има ангел-хранител. В любовта всичко е красиво. В любовта няма никакви противоречия. Един ден, когато се развият хората, те ще обоздаят всички инстинкти, които съществуват в разните животни и ще разберат в какво стои любовта. Любов е когато помагаш. Щом не помагаш, това не е любов. Съществата горе мислят как... Да избавят човешката душа, това е любов. А човешките души ценят тази любов на съществата. Това е обич. Вие считате, че някой ви обича повече, а друг по-малко. Това е привидно. Тази печка тук гори и казваме, че не обича. Но можем ли да кажем, че другите печки, които също горят, не ни обичат? Не, че не ни обичат, но сме далеч от тях. По-добре е да вярвате, че ви обичат, отколкото да вярвате, че не ви обичат. Ако вярвате, че ви обичат, вие печелите. Някой ходил и се напълнил стомната от извора. Като го срещнеш, казваш му. Ями, налей малко вода. Там е погрешката ви. Идете сами при извора и се напълнете стомната. На земята се намираме в едно хубаво училище. Ще вземем от тук суров материал и на друго място ще го обработим. После ще отидем на Венера, където има по-голямо разбиране на любовта, отколкото на Земята. После на Юпитер. Заминалите си от този свят живеят известно число години на Земята, близо до физическото поле, и после се повдигат. Достатъчно е това, което е вложено в човека да се развие. Под думата небе се разбира най-високото в човека. Не разчитай на едно огледало, което отразява светлината, но разчитай на тази светлина, която направо влиза в теб. Направете превод на тези думи. Сега, кое е по-важно? Да ви обичат? Или да обичате? Прозвуча хоров отговор от присъстващите. Да обичаме е по-важно. Добре. Но като обичате, не се интересувайте дали ви обичат. Този въпрос го оставете неразрешен. Защото да обичате... Това зависи от вас. А да ви обичат, това не зависи от вас. Някой път хората искат да ни наложат да обичаме някого. Това с заповед не става. Ще обичате някого, който има нужда от вас. Гладене, дайте му малко хляб. Жадене, дайте му малко вода. Голе, облечете го. Може да му направите хиляди услуги, а пък вие искате да му кажете Аз те обичам, обичам, обичам. Това е театър. Учителя се обърна към учителите, които присъстваха и им каза Сега, като отидете в училище, между децата ще приложите новите методи.